Firenze, Olaszország. Másnap. Márkótól Firenzében érte a hír. Szó szerint hír, mert az amerikai elnök Twitter üzenetben gyalázta az FBI baklövését, és ez bejárta a világ Donald Trump láthatóan nem tudta megbocsátani az FBI másfél évig tartó vizsgálódását a 2018-as elnökválasztási kampány miatt. Robert Müller, aki 12 évig vezette a Szövetségi Nyomozóirodát, Különleges ügyészként minden erőfeszítésed a sem tudta bebizonyítani, hogy Trump illegális segítséget kapott volna Vladimir Putyintól. A félre sikerült házkutatásnak természetesen ettől függetlenül is pillanatok alatt híre ment Palm A Kings Road környékén alig volt villa, ami kevesebbet ért volna, mint 50 millió dollár, vagyis körülbelül 15 milliárd forint. De volt ott olyan összegnyitott telek is, pár útszer a Krieghoff villájától, például a New Yorki befektetési alapkezelő Ken Griffiné, ami már beépítés előtt is 250 millió dollárt, vagyis 75 milliárd forintot ért. A pan elit hangosan tiltakozott, Trump pedig, meghalva az eredménytelen házkutatás hírét, rögtön csavart egyet rajta, és bár soha nem találkozott Krieghoffal, Twitter üzenetében ismerősének nevezte a meghurcolt milliárdost. Csak mert a szomszédom, most már az ismerőseimet is egzecíroztatja az FBI. Mi lenne, ha inkább a mexikói határon vadásznák le a kábítószer csempészeket? Mi lenne, ha éjszakánként ott üldöznék a bűnt? Nem az ország legnagyobb adófizetőit piszkálnák. Fake news, fake FBI. Markó nem értette, hogy mi történhetett. A hírről Trump Twitter üzenetén keresztül értesült, aztán az interneten rákeresve talált egy kicsit részletesebb beszámolót a Palm Beach Daily News honlapján. Azt írták, hogy az FBI nagy erőkkel vonult fel egy német származású gyáros villájához a Kings Roadon, mert állítólag lopott műkincseket kerestek nála, de nem találtak semmit a házban. A hírportál további részleteket is ígért, amit a kérdéseikre sikerül választ kapniuk a házkutatási engedét kiadó bírótól vagy a rendőrség helyi szóvivőjétől. Egyelőre azonban mindenki áll zárkózott a nyilatkozattételtől. Márkó fél napot várt, hogy jelentkezik-e Fabrizio virági. Az optokaplerrel fél óránként ellenőrizte a Converter e-mail címet. Sok verzió jutott az eszébe arról, hogy pontosan mi történhetett. Ezek közül néhány azt jelentette volna, hogy a korábbinál is nagyobb veszélybe került. Végül ő hívta fel a katonai elhárítás parancsnokát, mert virági továbbra sem írt de nem is telefonált. A titkárnő visszahívást ígért. Újabb két óra telt el türelmetlen várakozással, amíg végül a parancsnok bejelentkezett egy biztonságos vonalról. A Firenzei Egyetemi Könyvtár olvasótermében Termében hívta Márkót az ottani vonalas telefonon, amit a diákok szoktak használni. Ilyen esetekre ez volt az előírt protokoll. Nem tudom, mi történhetett Márkó. Kezdte birági köszönés nélkül a beszélgetést. A hangja nem tűnt feldúltnak, pedig Márkó erre számított. Ha személyesen találkozunk, majd elmondom, amit sejtek, de valószínűleg a villában megtalálták a madár csilipelőt, és rájöttek, hogy mozdítani kellene mindent. Virági a biztonságos vonal is úgy beszélt, hogy a mondatai csak kettőjük számára voltak érthetőek. Márkó pár másodpercig várt, próbálta értelmezni, amit hall. – És mi következik mindebből? – kérdezte végül. Nem aggodalom volt a hangjában, inkább csak feszült kíváncsiság. Ha valóban így történt, és Krieghoff emberei csak azután találták meg a jeladókat, hogy a kincsek megérkeztek a Palm Beach villába, akkor nincs veszélyben. Hiszen miért ne lehetett volna rejtett jeladó a múzeumi tárgyakon? Erről Márkónak nem feltétlenül kellett tudnia. A rablás szerencsére úgy történt, ahogy ő ígérte, és ez volt a lényeg. Viszont Krieghofftól így mégsem szabadul meg. Szóval mi következik mindebből? Így szólt a kérdés. Semmi. Azt hiszem, hogy most semmi. Válaszolta Fabríció Birági, aztán még hozzátette. Alámerülés hosszú időre, talán csak ennyi. Át kellene gondolni a szerepedet, Márkó, Nem csinálni semmit, csak várni. És aztán lehet, hogy soha többé nem csinálni semmit. Pár másodperces csend következett a telefonvonalban. Itt és így lenne vége, szólalt meg Márkó enyhegőrcsel a gyomrában. Valami nem áll össze, ez járt a fejében. Most sokkal mélyebb és nyugtalanítóbb módon hasított ez belé, mint Szicíliában, amikor virági rá egyáltalán nem jellemző módon félváról hesegettel el épp azt a forgatókönyvet, ami végül megvalósult. Ez mente. Márkó fülében még most is ott csengett a válveregetős, könnyed mondat. Nyugi, minden klappolni fog, ígérte akkor a parancsnok. Hát nem klappolt. Birági nem mondott semmit, csak a szuszogását lehetett hallani a telefonban, úgyhogy Márkó újra megkérdezte. Ez lenne a vége, Fabricio. Hát ez, mondta Birági, talán kicsit szomorúan, de lehet, hogy ez csak Márkó akarta belehallani a hangjába. Majd jelentkezem, ha van hírem. Ha nincs, akkor nem. Az ügynök elalszik. És ezzel letette a telefont. Márkó percekig mozdulatlanul ült az egyetemi könyvtár középkori olvasótermében, előtte az alumínium tartóiban a világ szinte összes fontos újságja. Leveheti bármelyiket, és órák hosszat olvasgathatja őket a gyönyörű, falfreskóval díszített boltozat alatt. Mégsem fog rájönni, hogy valójában mi történt mert a világot az újságokból nem lehet megérteni. Így érezte. Azt kellene tudnia, hogy ezek után kisegít majd neki levenni a bilincset, Krieghof és a maffia bilincsét, mert abban biztos volt, hogy virági nem. Hiszen a katonai elhárítás parancsnoka ezek szerint betartotta a szabályt, amit évekkel ezelőtt a legelső találkozójukon osztott meg vele. A kémkedés olyan, mint a sak. Néha vissza kell vonulni, Márkó. Ezt mondta akkor virági Sőt, néha a győzelem érdekében fel kell áldozni egy bábut. Lehetőség szerint a parasztok közül valamelyiket, maximum egy futót. De sosem a királynőt. Hát ezek szerint most őt áldozták fel a királynőért. De még mindig nem értette, hogy a királynő valójában kicsoda.